Allsammans. nu säger jag välkomna alla sammans och eh, vi ska fortsätta lite grann på någonting som eh, alla antagligen har glömt att vi började på i våras, eh, nämligen en serie eh, som handlar om olika läror som eh, är viktiga och eh, eh, ja, det enda vi kan göra det är att be. Och sen den första versen som vi ska titta på, den är i 1 Johannes 2, 28. Så vi kan ju förbereda oss genom att gå dit om vi vill. Och sedan så ska vi börja med att be. Herre, vi tackar dig för denna dag som du har givit oss som en gåva. Herre, vi vet att varje gång som vi öppnar ditt ord så eh, talar du Jesus och eh, vi må tro att vi kan allt och vet allt men eh, ditt ord säger väldigt tydligt i första Korintibret 8 2, att så inte är fallet vi vet ingenting så som vi borde veta det här en dag ska vi göra räkenskap inför dig och eh, Jesus vi vill vara, det handlar inte om vad vi inte hörde utan vad vi kunde ha hört och de som har valt att komma idag eh, har någonting att lyssna till och ta emot och eh, bygga sin tro på en tro som du utvärderar en tro som du eh, belönar här är vi ber för de här tankarna nu att de ska få vara rika i våra sinnen också i våra hjärtan Bär det ditt dyra namn, Jesus? Amen. Amen. Eh, vi talade om för säkert flera månader sedan. För vi har <laughs> haft gäster, vi har varit bortresta, vi har haft lite andra predikningar i emellan. Men eh, vi talade lite grann om att vi har två naturer: eh, och eh, vi har en gammal natur som är, ibland kallar vi den för Adams naturen. Vi är fallna människor. Eh, I den naturen är vi i princip benägna att göra vad som helst. Eh, det är bara att se sig omkring i den här världen så vet vi vad vi menar. Eh, många säger sig vara goda. Tycker att de är goda. Men eh, eh, jag har själv väldigt, väldigt svårt för att förstå hur man, någon kan säga det. Men om man Värdera sin godhet baserat på hur man jämför sig med andra. Ja, visst, då kanske det är så. Men, eh, när vi jämför oss med den enda normen som vi har att jämföra oss med, nämligen Gud och hans ord, då ser vi ganska snart att vi är eh, verkligen fallna individer. Även när vi gör goda ting så eh, är de ofta inte speciellt goda. När man har en baktanke eller man... Man ändrar sig så fort omständigheterna ändras och så vidare. Men vi har också som troende en ny natur. Och denna nya natur får vi i det ögonblick som vi sätter vår tro till Jesus Kristus som vår förälsare. Så med andra ord, så har vi två naturer, en gammal och en ny. Gud har gett oss all utrustning som vi behöver. För att kunna leva i seger. Det vill säga att leva i den nya naturen och seger över den gamla. Eh, Helgande bor i oss. Helgande är förenad med vår nya ande. Och eh, det finns en del som eh, hävdar eh, och tror att när vi blir frälsta så har vi inte längre en gammal natur. Eh, den utraderas. Och då ställer man sig frågan, varför syndar jag då? Och förklaringen är då att vi syndar på grund av att vi har ett minne av synden. Det vill säga att vi har syndat så mycket, finns kvar i våra sinnen. Det är alltså en fysisk källa till vårt syndande. Hjärnan och hela vårt genpaket det är alltså relaterat till kroppen på något sätt. Och det är som en minnesbank. Ungefär som en hård som materialet är kvar i. Ni vet, när man har en hårddisk så måste man radera den. Och eh, nu säger någon så här, men spelar det någon roll egentligen? Om vi har en natur, eller om det är någonting annat som får oss att synda? Eh, ja och nej. Eh, ja, så tillvida att eh, bibellära är som ett dominospel. Om man tippar över en av de här brickorna så ramlar de på varandra och kan påverka väldigt många. Så därför kan man inte säga att någon bibellärare inte är viktig, utan alla är viktiga. Mm. Och eh, vi ska titta på fem olika förgreningar av synsättet att vi bara har en natur. Fem förgreningar av synsättet att vi bara skulle ha en natur de som säger det de säger att Gud skapar inte en ny natur i oss när vi blir frälsta utan han omskapar den gamla så att säga han förnyar den och då betyder det att jag är ny men jag är inte helt och hållet ny utan istället så är det en process. Och då är frågan kan den processen stanna av? Kan den processen utebli? Nej säger man. Har Gud en gång rättfärdig förklarat oss, då kommer han också att helga oss. Som andra ord, kötsliga kristna finns inte. En kötslig kristen är i princip någon som inte var frälst från början. Det är ungefär vad man säger. Men det här är olika förgreningar av synsättet. Men vi ska titta på fem olika grejer. Första är att man säger att kristna kommer inte att kunna skämmas vid Bema-sättet. Bema-sättet är den plats där Gud ska utvärdera våra liv. Vi känner till det från 1 Korinther 3, verserna 12-15. Men också några andra platser där det talas om. Men i första Johannes 2:28 står det så här. Jag kära barn, förbli honom. Först och främst säger han att de är barn, det vill säga de är, de är troende. Förbli honom. Eh, vad betyder det? Betyder det att jag inte ska göra mig ofrälst då och då? Betyder det att jag inte ska liksom, kliva ut ur min ställning i Kristus? Nej, det är omöjligt. Förbli är menno i grekiskan och det betyder att förbli i en speciell svär av infly inflytande. Och eh, förbli honom, förbli i gemenskapen med honom. Det är så många människor som är relationsfokuserade när de läser Bibeln. De tror att allting som Bibeln talar om det är vår relation med honom. Antingen har vi den eller har vi den inte. Antingen har vi den nu och förlorar den senare. Eller tror vi att vi har den nu när vi har aldrig haft den från början. Bibeln talar om frälsning och pånyttfödelse, Men när vi väl har blivit frälsta och pånyttfödda... Då kan vi inte förlora den frälsningen, men däremot så kan vi eh, inte förbli honom. Vi, vi kan liksom förlora eh, gemenskapen med honom. Och jag betonar detta gång på gång på gång, skillnaden mellan relation och gemenskap. Vi kan inte förlora vår relation till honom. När vi har blivit frälsta är vi hans barn, han är alltid vår far. Men när vi inte lever för honom så lever vi inte i gemenskap med honom. Och det är väldigt möjligt. Det är väldigt vanligt. Och jag skulle påstå tyvärr att de flesta kristna inte lever och förblir i honom på det sättet. Så kan då en kristen skämmas och man sättet. Jag här står det. jag kära barn, förblir honom så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig. Och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. En känd bibellärare som jag inte lyssnar till, men jag lyssnar till honom då och då bara för att jag ska... <laughs> vet vad han säger eh, men han säger så att ingen kristen kommer att skämmas vid bema -sätet. för att de som inte lever som kristna och har seger, eh, de är inte kristna enligt den här personen men vilken är de här? Vilken är den här eller de här personerna som det talas om i 1 Korinther 3,15 eh, där det står ganska tydligt att, men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen själv ska han dock bli frälst men som genom eld. Eh, någonting är det som bränns upp. Någon är den här personen. Går vi tillbaka och tittar i sammanhanget så ser vi väldigt klart att det talar om frälsta, det talar om kristna. Och det står också att den här personen är frälst och kommer inte ens att förlora sin frälsning på den dagen. Men det står att man kan bli utan en belöning. Och är då anledningen till detta? Jo, det är för att vi har dessa två naturer. Och jag kan låta den gamla naturen regera och styra i mitt liv. Och då får jag ingen belöning. Allt jag gör är i köttet. I, i, i mänsklig kraft. Och det är ingenting som Gud kommer att belöna. Tvärtom, allting som jag producerar egen kraft och i köttet det kommer jag kommer att, bli, eh, kommer att brännas upp. Men anden är frälst och... Eh, därmed så, eh, så eh, förlorar jag bara någonting som jag kunde ha haft. Så det är en sak som vi som är en, en, en förgrening av det här synsättet att vi bara är natur. Därför att om den här gamla naturen har blivit omskapad och Gud kommer automatiskt att se till att vi kommer att Förändras, ja då kan jag inte leva kötsligt, då kan jag inte vara en, en kötslig kristen. Och därför så behöver ingen kristen skämmas vid bevansätet. Men vad är detta? Det är väldigt uppenbart att han uppmuntrar oss att förbli i honom så att vi inte går miste om den belöning som finns. Nummer två, kristna kommer alltid att vandra i gemenskap. Okej? Okay? Eh, sant kristna måste alltid vara i gemenskap med Gud är vi alltid i gemenskap med Gud eh, är det någon som känner sig som en ateist någon gång, sådär, någon jobbig morgon när man vaknar eh, det gör åtminstone jag eh, och eh, i Johannes 13 verserna 8-10 till i Johannes evangeliet 13 kapitel så är det Jesus som talar i vad man kallar för det övre rummet. Och Johannes är då en av lyssnarna. Och han säger, eller så här står det. Petrus sa det, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om inte jag tvättar dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa det, här är inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Jesus svarade, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla. Och vilka är det han syftar på? Eh, givetvis Judas Iskariot som inte var frälst. Eh, han var med i skaran, men han sa de andra var frälsta. Och eh, Johannes, han skriver sedan eh, första, andra och tredje Johannesbrevet. Han talar väldigt mycket om det här, vad det innebär att leva i gemenskap med Herren. Och i vers 10 står det att den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Och här används två olika ord. Bada är luo i grekiskan och det betyder pånyttföljelse. Det vill säga ett bad en gång för alla. Man badar en gång och man är alltid ren. Men tvätta här är ett annat grekiskt ord som är nipto. Och det betyder egentligen, eh, alltså bilden som används här är egentligen hur på den grekiska romerska tiden så gick man till badhus, man badade så här liksom ordentligt. Men på vägen hem så blev fötterna smutsiga och därför var man tvungen att tvätta fötterna. Man hade redan badat men var tvungen att tvätta fötterna. Och det är den bilden han använder, att en pånytt född människa kan inte tvätta sig renare än hon redan är i sin ställning i Kristus. Men däremot, så i vår vandring med honom, så blev vi ständigt smutsiga. Och våra fötter måste eh, då tvättas. Och eh, ni vet, det här kände jag. Jag tar mig tiden att slå upp de här eh, skriftställena för då sjunker de in mera. Men första Johannes 1 Johannes 1:9 säger att om vi bekänner våra synder han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Han skriver inte detta till ofrälsta människor. Han skriver det till frälsta. Och han säger att ni behöver inte be om förlåtelse igen för att bli frälsta på nytt eller för att behålla frälsningen eller något sådant. Han säger att ni måste bara bekänna er synd så att era fötter också efter vandringen Eh, och här, eh, eh, det talas om, om Nipto, när vi säger att fötterna behöver tvättas. Eh, vår erfarenhet är för att, vad är det synden gör? Synden i en ofrälsk människa skiljer oss från Gud. Så att vi aldrig kan ha gemenskap med honom överhuvudtaget i evigheten. Men synden i en frälst människa eh, skiljer oss inte från Gud vår relation med honom. Den har vi redan. Luo, vi har redan badat. Men däremot så skiljer sig eh, förlåt mig, så, så eh, gör synden att vi har eh, vi, vi förlorar eh, gemenskapen med honom. Och det är det som Gud inte vill att vi gör. Han vill att vi lever i en ständig gemenskap med honom. Och därför behöver vi bekänna vår synd. Inte för att bli frälsta på nytt utan för att bli återupprättad i vår vandring med honom. Och Johannes 15 två kapitel efter det här som vi läste här i Johannes 13 så talar Jesus hela tiden till bara troende därför att Judas Iskariot lämnade rummet för två kapitel sedan. Och eh, han talar om dem han talar om att förbli honom. Återigen, redan talar inte att förbli i vår ställning. liksom Att kämpa nu för att vara kvar i er frälsning. Nej, han talar om att eh, förbli i gemenskapen med honom. Och nyckeln till att vara i gemenskap med honom det är just homo de gejo, det här ordet som betyder att tänka samma sak med Gud. Att helt enkelt bekänna det. Det behöver inte ens betyda att jag uttalar orden med min mun. Men i mitt hjärta så håller jag med Gud om att det som en heligande trycker på i mitt liv var fel. Och när jag bekänner det, då är jag omedelbart återupprättad i min gemenskap och min vandring med honom. Jag kan ta ett exempel faktiskt från gamla testamentet. Eh, Saltaren 32. Saltaren 32. Och eh, här är det alltså kung David som talar. Och eh, ni vet hur han kallades för en man efter Guds eget hjärta, trots att han begick en hel del synder i sitt liv. Och framförallt några ganska stora synder. Eh, och eh, står så här en lärosalm, vers 1, salterna 32. Och från vers 1 fram till sjätte versen tror jag. Eller femte, en lärosalm av David, salig är den som fått sina överträd, sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Det är vår ställning, han är redan frälst. Salig är den människa som herrarna är i tillräkna synd och som i sin and är utan svek. Det är vår ställning, det vill säga Gud tillräknar aldrig oss synden efter att vi har blivit frälsta. Han tillräknade oss istället sin egen rättfärdighet. Men, lyssna vad han säger nu vers 3. Så länge jag teg, han sa ingenting, homolegeo, han bekände inte sin synd. Så länge jag teg, det betyder att vara tyst, förtvinnade mina ben vid min ständiga klagan. Han var alltså så under Guds tuktan på grund av sin synd att hans ben eh, förtvinnade igenom." Liksom det, det, det han modde helt enkelt pyton. Dag och natt var din hand tung över mig, Guds kärleksfulla eh, tuktan. Min livskraft försvann som av sommarhetta sela. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa det, jag vill bekänna min överträdelse för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Så här ser vi de två första versarna talar om hans ställning. Han är redan förlåten. Hans synd är redan övertäckt. Han är, kan inte, Gud kan inte på grund av sin karaktär och natur tillräkna honom eller oss synden igen. Men ändå talar han om en synd som måste bekännas. Och det är alltså den synd som han, han har begått i sitt liv. Men inte för att bli frälst på nytt utan för att återfå gemenskapen med Herren. Så. Kristna kommer alltid att vandra i gemenskap. Nej, jag gör det inte alltid. David gjorde det inte alltid. Vi ser många, många olika exempel på det i Bibeln och i livet på människor som gör det eller som inte gör det många gånger. Så vad beror det på? Vi har en gammal natur, vi har en ny natur. Den gamla naturen är mycket kapabel att föra oss in på områden där vi inte Bör vara så att säga. Så eh, den tredje saken som man ibland hävdar att eh, människan inte är benägen eller, eller en kristen inte är benägen att, inte benägen utan förmögen att göra det är att eh, man kan inte vandra i mörkret. Eh, samma bibellärare som jag förut inte citerade för jag vill inte nämna namn, eh, som jag inte lyssnar till men jag lyssnar på bara för att höra vad de... Säger, men säger att en kristen kan inte vandra i mörker. Aj. Låt oss läsa 1 Johannes 1:7. 1 Johannes 1:7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi vandrar i ljuset. Vet ni vad ett, vad ett modus betyder? Alltså ett, ett grammatiskt term. Det står nämligen i konjunktiv. Och det vet naturligtvis alla vad det betyder. Men när, när, när, när det står, någonting står i konjunktiv, då betyder det att det kan vara så eller det kanske inte är så. Det må vara så eller det må inte vara så. Det är alltså en möjlighet att vandra i ljuset. Men det är också en möjlighet att vandra i mörker. Det är ingen garanti. Det är ingen garanti att en kristen vandrar i ljuset. Mm. Det är naturligtvis det som vi ska. Men det är ingen garanti. Och äm, i Feserbryt 5:8 så förstärker vi den här eh, tanken. När det står så här. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Mm. Jag har blivit pånyttfödda. Vandra då som ljusets barn. Okej, varför en befallning om, om det inte skulle vara möjligt att inte göra det? Mm. Det är liksom att det är så patetiskt. Överallt så vädjar Gud till oss att söka honom, vandra med honom, bekänna vår sin. Om det inte var möjligt, varför står alla de här sakerna? Varför uppmanar han oss då att vandra som ljusets barn? Det betyder att vi kan vandra som den här världen. På grund av den synda natur som vi trots allt har. Och eh, En troende kan vandra i mörkret, men det betyder inte att vi är mörker. Låt oss läsa den här versen en gång till. Ni var en gång mörker, det vill säga allt var mörker i oss. Men nu är ni ljus i herre, vi är födda på nytt, vi är nya skapelser. Vandra då som ljusets barn. Det är möjligt att vandra i den gamla naturen. Därför eh, så säger han så. Kristna behöver Den fjärde eh, punkten här. Kristna behöver inte bekänna sin synd för att bli praktiskt förlåtna. Eh, I första Johannes 9, 1, 9 som vi läste nyss här, så står det att vi måste bekänna våra synder så att vi kan bli förlåtna. Så att vi kan ha gemenskap. Samma bibellärare vänder på det och säger att de som är förlåtna och frälsta, de kommer att bekänna sina synder. Som andra, ord, om jag bekänner mina synder, ja då är det ett bevis på att jag är frälst. Så den som inte gör det kan inte vara frälst. Det blir lite jobbigt ibland det här, men så tolkar vissa. Men om vi slår upp Jakobs brev, Jakob 4. Eh, och eh, verserna 7-10 4-10 Nej, det var fel bok men rätt kapitel men det hjälper inte, där har vi eh, 4-7 Vem skriver han detta till? Underordna er därför Gud Stå emot djävulen så ska han fly bort från er, närma er Gud så ska han närma sig er Gör era händer rena, ni syndare, rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga sorg och gråt, låt ert skratt vändas i sorg och ert glädje vidrörelse. Ödmjuka er alltså inför Herren så ska han upphöja er. Men medan tala säger, ah, han talar till? Många säger att han talar till oförälsta människor och han uppmanar dem att verkligen göra upp med sin synd och bli frälsta Men om ni går tillbaka till några versar läser vers 5. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjukt längtar den ande som har låtit bo i oss? Okej? Okay. Som andra ord, han talar till människor som Gud har låtit anden bo i. Så det är möjligt för människor som har Guds ande i sig att ändå vara på en plats där det finns ett behov av att bekänna sin synd. Och eh, Återigen, vi behöver inte luo, vi behöver inte bada på nytt. Jag har badat en gång. Men vi behöver nipto, det vill säga vi behöver bada, tvätta våra fötter. Vi behöver bekänna vår synd i vår vandring. Vi behöver vandra i ljuset. Och eh, Jakobs brev, som är en av de mest knepiga böckerna för många, eh, har sin bästa förklaring i att vi tittar på början på kapitlet så ser vi att det talar till troende. Det talar om hur deras tro blir testad. Och en ofrälst människa har ingen tro. Så hur kan en ofrälst människas tro bli testad? Det är frälsta människor och hela kapitlet handlar om hur deras tro blir testad. Eller hela boken handlar om det. Uh, och vi ser att, att det är på flera ställen att det talas till uh, uh, människor som redan är frälsta. Uh, varför är detta viktigt? Jo, därför att så många människor är relationsinriktade. Man tänker hela tiden på, är jag i Kristus? Är jag frälst? Uh, och så vidare. Men Gud vill inte att vi ska tänka de tankarna. Har jag trott på Herren? Har jag tagit till med hans löften? Då är jag hans barn. Men han vädjar till oss att hela tiden tro på honom. Att eh, fortsätta att vandra med honom och vandra i ljuset. Men på grund av den gamla naturen så är det möjligt att inte göra det. Och det sista femte och sista punkten är att en kristen kan inte leva i fångenskap till synd. Alla de här punkterna säger den här personen som jag inte har citerat. Och i år 66 så står det så här, jag kan läsa Romavgivets sjätte kapitel, sjätte vers. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Eh, och eh, det betyder att vi har möjligheten genom den nya naturen genom anden som bor i oss att leva i seger på alla områden men finns det någon kristen som lever i slaveri till synden absolut, Det gör det säkert lite till mans och eh, om inte detta var möjligt varför skriver då Paulus i Galaterbrydets femte kapitel så här? Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavboken. Vad var det han sa till dem i tredje kapitlet och den tredje versen? Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet. Så det vill säga, jag kan vandra i i anden och senare vandra i köttet och senare vandra i anden och senare i köttet fram och tillbaks på det här sättet men det är möjligt att göra det tyvärr skulle jag vilja säga men Gud har gett oss en fri vilja och vi behåller denna fria vilja och vi har möjlighet att välja i denna värld, i denna tidsålder att inte leva i anden. Att vara luog, det vill säga badade, rena, frälsta, positionellt i honom. Men att inte tvätta våra fötter, nipto, det vill säga bekänna vår synd så att vi lever återupprättade inför honom. Och vad är nyckeln till det här? Eh, jo, i romavörd 12. 12, 21. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Som andra ord, det onda kan besegra oss. Inte i bemärkelsen att vi skulle kunna falla ur den nåd vi står i men i bemärkelsen att våra liv inte blir vittnesbörd inför andra människor och inför Gud. Eh, och eh, det här ordet för att besegra eller segra här Det är faktiskt nikao i grekiska Och för er som tycker om att springa så har ni säkert haft nikeskor eh, Och det, det är faktiskt eh, eh, det, det, Man har tagit namnet från det här grekiska ordet Det betyder nämligen att vara en övervinnare att vara en övervinnare. Så låter er inte övervinnas av det onda. Utan övervinn det onda med det goda. Som andra ord. Gud har gett oss allt vi behöver. För att leva ett liv som förhärligar honom. Och som är ett vittnesbörd för vår omgivning. Och vi har inga ursäkter överhuvudtaget. Men det är ändå möjligt med vår fria vilja. Att låta den gamla naturen. Segra eh, i omständigheterna, i praktiken. På det är det som man säger att vi inte ska göra. Så Gud håller oss naturligtvis ansvariga för allt detta. Men eh, i Romarbrevet 12, 1 och 2 så står det att vi ska förnya våra sinnen. Eh, jag var ju där kapitlet ska se Så förmanar jag ni bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kropp, kroppar. Som ett levande och heligt offer som behagar Gud i den andliga gudstjänsten. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och vad som behagar honom. Och här ser vi återigen att det finns ett val framför oss. Vi är inte robotar. Det är inte så att Gud har omskapat vår gamla natur. Och påbörjat någonting och så småningom så kommer Gud att fösa oss i den riktningen. Och det finns inga kötsliga kristna, det finns inga kristna som, som, som eh, liksom lever besegrade. Utan vi har två naturer, vi är helt nya, vi är helt badade, vi är helt rena. Vi har fått en helt ny ställning, Leo. Vi har badat en gång för alla men vi vandrar. Och bli smutsiga i den här världen. Och vi kan låta oss bli övertagna av den gamla naturen. Och det är då som vi behöver bekänna vår synd. Det är då som vi behöver nipto. Det är då som vi behöver eh, tvätta våra fötter. Och omedelbart, och hur många gånger kan man göra det? Eh, finns det någon gräns för hur många gånger som... Som jag kan be om förlåtelse. Finns det någon gräns för hur många gånger jag kan falla i en synd eller en svaghet? Svaret är nej. Gud förlåter varje gång. Men det betyder inte att jag liksom så där riktigt smart kan säga. Ja men nu ska jag synda. Och så fort jag har syndat så ska jag snabbt bekänna. Så att Guds tuktan inte hinner komma över mig. Det fungerar inte så. Gud känner hjärtat. Gud känner våra hjärtans uppsor. Han vet. Men all Disciplin, all tuktan han för in i våra liv är på grund av hans kärlek. Och den syftar alltid till återupprättelse. Den syftar alltid till att vi ska bära mera frukt. För det är det som Gud är ute efter. Det vi läste i Johannes 15 att förbli i honom så att ni kan bära frukt. Han säger förbli i honom. Kämpa med näbbar och klor så att ni är kvar i er ställning. Och förblir frälsta livet ut. Nej, han säger... Se till att ni förstår Guds nåd, att ni förstår att ni behöver bekänna Nikto eh, varje gång som ni går fel. Och, och lev i det här ljuset, lev i den här kraften eh, som kan förnya er. Och låt den goda, den nya naturen, eh, övervinna den gamla naturen. All den utrustningen har vi, allt det har vi fått av honom som en gåva. Och eh, det här är en utmaning, det här är en fantastisk eh, möjlighet. Men tyvärr så kan vi också leva kötsligt. Men ska vi göra det? Absolut inte. Han säger vandra så som eh, ljusets barn. Eh, vilka ni är. Ni är ljusets barn i er ställning. Men vandra också värdigt den kallelse ni har fått i fysiskt 4.1 Så här är vi ber att du vill singla de här tankarna för våra hjärtan. Här är vi ber att vi skulle förstå detta att vi har två naturer här. Vi är benägna att leva i den gamla naturen, att dras till synden, att lockas av världen, men samtidigt har du gett oss allt vi behöver genom den nya naturen. I vår ställning, helig ande, ordet, förkunnelsen, församlingen, kristi kropp. Allting som vi behöver för att vinna en härlig seger. Är vi idag på ett något område där vi har fått våra fötter nedsmutsade. Så behöver vi inte gå tillbaka till badhuset där vi en gång var och blev frälsta. Vi vill bara ta av oss sandalerna och få fötterna tvättade. Och du tvättade våra fötter i Johannes 13. Du tog den platsen, visade vägen. Du iklädde dig tjänarnas gestalt och tvättade lärjungarnas fötter. Nu har du gett ett exempel att följa. Att du fördömer ingen, du tvättade deras fötter. Allt vi behöver göra är att bekänna. Allt vi behöver göra är att hålla med dig när du talar till våra hjärtan. Jesus, hjälp oss att förstå detta i ditt dyrande namn. Jag kör en mangnös dag. Kom du ryggen. Ja, eller nej. Jag tror att det ryggen. Ja, så tänker jag efter nej. Bär man ljuga, direkt? det exakt.